Zdravljeni. V današnji oddaji bomo slišali posnetek predavanja dr. Zdenka Kodelje o lajični šoli na Slovenskem, ki smo ga pred časom zofični gostili v svoji stani bazi, galeriji MediaNox. Želimo vam prijetno poslušanje. Oh and clap no stars right now star. come on come on come on come on, come on, come on. all right two times uh, come on come on come on come on get a funny clam about this Ain't no stopping, it so one-way ride Everybody can afford this All it costs is just to bring some vibes Better bubble round the back now No excuses, man, just ride right through Highest contrast is a track now In world of dynamite, I still is too Take the vibe with me Take the This is an enormously complex world we live in, and its problems are multiplying every day. Now, we're not going to solve those problems by going door to door and asking people to get down on their knees and pray to the sky. Shouldn't a bright young man like you be doing something constructive? I'm going to write down a couple of websites for you to check out that will hopefully enlighten you a little bit. www.zofini.net Vaša bližnica dovednosti. Zofijeni ljubimci, Društvo za razvoj humanistike, smo v sredo 24. novembra 2004 gostili na vse zanimivo predavanje dr. Zdenka Kodelje z naslovom Razlogi za lajično šolo, ki se je odvila v galeriji Medianox v Mariboru. Lajična šola je šola, ki udejanja načelo ločitve crkve in države. Prvotno je pomenila zgol od crkve neodvisno šolo. Toda pomenski obseg se vse bolj širi in tako začenja laična šola vse bolj pomeniti svetovno nazorsko neutralno šolo, to je šolo, ki ni pod monopolnim vplivom niti crkva, niti političnih strank, niti kakšne posebne ideologije. Laična šola je šola, ki je lahko sprejemljiva za vse otroke in starše, ne glede na njihova religiozna ali filozofska prepričanja, se ne usiljuje nobenega svetovnega nazora, nudi pa znanja, na podlagi katerih se lahko vsak, do bolj svobodno odloča o tem, ali bo nek svetovni nazor sprejel z svojega ali ne. Zato verovuk ali konfesionalni pouk določene religije ne sodi v lajično šolo. Je pa značeli lajične šole kompatibilen nekonfesionalen pouk o religijah. Prav tako v lajično šolo ne sodijo urednote, ki so sprejemljive le za nekatere, pa naj bodo leti še tako številčni, temveč zgolj tiste, ki so lahko skupne vsem, primer človekove pravice, tolerantnost, solidarnost in tako dalje, ne glede na njihova religiozna ali filozofska prepričanja. Dr. Zdenko Kodelja, znanstveni svetnik, je raziskovalec in vodja Centra za filozofijo vzgoje na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Doslej je objavil veliko člankov in dve knjigi. lajčna šola, Vladinska knjiga 1995, je leta 2002, dopolnjena s predgovorom in dodanim poglavjem, izšla v srpskem prevodu. V zimskem semestru leta 2001 je bil gostujoči znanstvenik, visiting scholar na St. Edmunds College, University of Cambridge je član uredniških odborov dveh mednarodnih revij – Jarbuch für Bildungs- und Erziehungsphilosophie – Theory and Research in Education, poklicnih izdružen – Philosophy of Education Society of Great Britain, International Network of Philosophers of Education in eden od koordinatorjev sekcije za filozofije vzgoje pri European Educational Research Association je tudi član kurikularne komisije za verstva in etiko. Mogoče ne bo od več, za mogoče koga, da čis sem na začetku povem pa osnovnih stvari okrog samega pojma laičnosti, recimo, mogoče veste, da pa sama beseda laičnost lelesite v francosščini pačba se pojavlja prvič okrog leta 1870 in da uh, je pravzaprav pomeni približno isto, kot sam pridevnik lajičen, takrat, ko se nanaša na inštitucije. In uh, ko značuje inštitucije, pomeni v francoskem pravu, povdarjam v francoskem pravu, nekaj, kar je neodvisno od religije. In v tem smislu se naprimer govori o lajični šoli ali pa o lajični državi. To je o državi, ki ni ne religiozna, ne antireligiozna, ampak je a-religiozna. Laišnost je v tem kontekstu pojmovana kot načelo značilno za državo, kjer ima vse politične in pa administrativne pristojnosti laična država oziroma laična oblast. To se pravi ljudje, ki niso ne duhovniki, ne gredovniki. Tu bi samo omenil neko mogočo distinkcijo, ki se ponavadi, ko gre za ljudi, ne, kdo je lajk, običajno Znotraj katoliške crkve je laik nekdo, ki ni duhovnik ali redovnik, ampak je kristijan. Medtem, ko od francoske Revolucije dalje, v francoskem pravu, po tudi v govorici, je laik vsakdo. Ni nujno, da je kristijan, ki ne pripada v hierarhijo crkve oziroma v določeno kongregacijo. Lajična oblast se ne umešava v religiozne zadeve, v zadeve, vendar tudi ne dopušča, da bi crkvene oblasti posegale v njene pristojnosti. In takšno pojmovanje lajičnosti je tesno povezano z razumevanjem nekonfesionalne države, vz. nevpravnostjo od religije in mnočeznostjo od crkve. To podarje zato, ker je tudi pri nas sam pojem um, lajične šole oz. lajične države, ima te iste, iste pomene in bi zato v nekem prvem momentu, v, prvem približku lajčno šolo lahko grobimo grobem kot šolo, ki vdejanja ravno v to načelo ločitve crkve od države. Zdaj seveda prvotno je pomenila zgolj od crkve neodvisno šolo in tako je tam nekje okrog leta 1880 v Franciji lajčna šola usprezala šoli, ki so ji recimo na nizozemskem imenovali neutralna šola, v angloslaških drželah pa nesektaška oziroma ansekterje. Kaj je pomenilo seveda, da je neodvisna od kateregkoli cirkve. Ena pomembnih figur v tedanjega časa, Jules Ferry, tedanji šolski minister v Franciji, je, ki je nekak se ga ima tudi za očeta lajične šole, je uporabljal še oba izraza in lajična in neutralna šola, približno v istih pomenih, ni delov nekakre bistvene distinkcije. Pravzaprav tudi danes se ta termin lajična šola še vedno pogosto uporablja kot oznaka za posvetno šolo, sekularno šolo, ki je, seveda, potem tem smislu, bistveno, da je ločena od crkve. Vendar nastopi problem, že če hočete prevesti recimo lajično šolo ali pa leholi recimo naprimer v angliščino, ne? kaj je to? Ne? Je sekularsko? Mogoče, ni pa nujno. Ne? Je odvisno od širšega konteksta, kako se opredeljuje, pa te dodatne zadeve. Zdaj, ampak ne glede na to, se ta pomenski obseg širi, In v tem smislu nekrat začenja lajšna šola pomeniti vse bolj, recimo temu, svetovno nazorsko neutralno šolo. Se pravi šolo, ki na ne nek način ni pod nekim monopolnim vplivom niti cerkva, niti političnih strah, niti neke posebne, posebne uh, ideologije. In ravno kot taka, saj se meni se zdi, da je lajkna šola vsaj potencialno lahko sprejemljiva za otroke in za starše, ne njihov svetovni nazor. Saj je njeno bistvo ravno v tem, da pač ne na neki način ne usiljuje, se ne prizadeva za oblikovanje nobenega posebnega svetovnega nazora, ampak daje bolj more, uh, recimo, znanja, ki pa omogočajo potem vsakemu posamezniku, da lahko si izgrajuje svoj svetovni nazor, ne? svoj pogledno svetno življenje in tako naprej. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. We call it, we call it, Word, memorize every line, I spit it once, review, re-energize every wine. I can sight to the blind, mind sight through the mind. I exercise my right to express when I feel it's time. It's just all in your mind, what you interpret it as. I say the fight, you take it is I'ma whip someone's ass. If you don't understand, don't even bother to ask. A father who has grown up with a fatherless past Who has grown him now to rap phenomenon that has Or at least shows no difficulty multitasking and juggling hope Perhaps mastered his craft slash Entrepreneur who has helped launch a few more rap backs. Who's had a few obstacles thrown his way through the last half Of his career typical manure moving past that Mr. Kisses ass crack, he's a class act Rubber band man, yeah, he just snaps back So come along, follow me As I lead through the darkness As I provide just enough spark That we need to proceed Carry on, give me hope, give me strength Come with me, and I won't Steal you wrong, put your faith and your trust As I guide us through the fog To the light, at the end of the tunnel We gon' fight, we gon' charge We gon' storm, we gon' march Through the swamp, we gon' march Through the marsh, take us right through the doors Come on, be on the top. On the side and the middle Come together, let's all fall And song just a little Just let it gradually build From the front to the back All you can see is the sea of people Some white and some black No matter what color, all that matters We're gathered together to celebrate For the same cause, no matter the weather If it rains, let it rain Yeah, the wetter, the better They ain't gon' stop us, they can't We're stronger now more than ever They tell us no, we say yeah They tell us stop, we say go Rebel with a rebel, yell rain How we gon' let 'em know Storm.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 Take us right through the doors, come Imagine on Imagine it pouring, swinging down on Mars pits outside the Oval Office Someone's trying to tell us something Maybe this is God just saying we're responsible For this monster, this coward that we have empowered This is been Laden, look at his head nodding How could we allow something like this without pumping our fist? Now this is our final hour, hour Let me be the voice in your strength and your choice Let me simplify the rhyme just to amplify the noise Gotta amplify it times it and multiplied by 16 million people are equal with this high pitch. Maybe we can reach Al-Qaeda through my speech. Let the president answer high anarchy. Strap him with an A hate. K47 let him go, fight his own war, let him impress daddy that way No more blood for oil, we got our own battles to fight out our own soil No more psychological warfare The trick us to thinking that we ain't loyal If we don't serve our own country, we're patronizing a hero Look in his eyes, it's all lies, his scars and stripes have been swiped, washed down and wiped, and replaced with his own face Mars now would die, if I could snipe tonight, do know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 And as we proceed to miles through this desert storm, in these V neki naši naših v Sloveniji se je včasih govorilo o tem, da lajična šola, takšno kakrčno smo nekratčni poskušali koncipirati po 90. letu, ne, da je zapravo neko nadaljevanje šole, što smo imeli recimo, od druge svetovne bojne dalje, kar seveda ni res. Ne. Edina skupna značilnost je mogoče to, da seveda beruha ni bilo kar je na bistveni značilnosti laječne šole ravno to, da, da verovka ali vzrma konfesionalnega puha določene religije v laječni šoli ni. Vendar to, da ni bila recimo verovka v, v šol, tedanji šoli, ne, to ne pomeni, da je bila, da je bila šola laječna. Pravno spropno. Vsaj eh, naravni, naravni zastavitve, naravni prizadevanja, opredelitev tedanje šole bi lahko rekli, da je bila eh, tedanja šola ideološko ali pa svetovno nazorsko zelo angažirano, vsaj tačna bi po njihovih isnovacih morala biti. Ne. To bi je povdago, da to seveda ni neka, neka specifičnost danjega recimo, marksizma ali kaj podobno, ker konc koncev iste zahteve, ne. samo, če zamenjate v formuli marksizem z katolicizmom, imate pred drugo svetovno vojno v številnih dokumentih pri nas. Ne. Takrat se je tudi zahtevalo, da, da ne samo to, da mora šola vzgajati katoliško misleče in živeče državljane, ampak, ampak tudi, da mora vse predmete v šoli prežemati katolicizem. Pa to ne samo družboslovnih predmetov, ampak tudi negoslovne. Posebni primeri so bili kako po fiziki, kako po matematiki in tako naprej. Nekaj podobnega ste imeli svoj čas tudi, tudi uh, v naši prešni. Državi Jugoslaviji. Kar, kar je bilo zanimivo je to, da nihče niti ni opazil, da proti takšni šoli ne, je ravno Marx pisal. In ti naši marxisti, ki so se sklicovali na Marksa, pravzaprav to ali niso poznali, kar je po eni strani ko bo slabo, če so pa poznali, so pa namenoma to zamučali kar tudi ni najbolj, najbolj prijetna zadeva. Kako koliko, no, skratka šola šola ki kateri danes pravimo laična šola v Sloveniji ni direktno nek, nek, neka kontinuiteta v tem smislu laičnosti kot imela šola prej. Javna šola mora biti prostor kot rečeno združevanja na osnovi nekih skupnih temeljnih vrednot, ki morajo zagotoviti po eni strani kulturno identiteto in socialno integriteto bodočih generacij in so krati javne šole prostor učenja, recimo temu demokratičnega ravnanja, tolerantnosti, spoštovanja različno mislečih, prostor solidarnosti, udejanjenja pravičnosti, enakih izboževalnih možnosti in podobno. Se pravi, da javna svetovno-nazorsko neutralna šola ne izključuje neke vzgoje, kot se jih večkrat počita, ampak izključuje svetovno-nazorsko ukaljupljanje in indoktrinacija. Se pravi, nikako v tem smislu ne drži, da je svetovno-nazorsko neutralna šola vrednostno, ako se dan se reče, vrednotno neutralna, spravi, da nima vrednot, in da se zaradi te neutralnosti odpoveduje uzgoje. Seveda je o neki popolnoma neutralni šoli absurdno govoriti. Ko se govori o neutralni šoli, se je misli misli nekak po analogiji z neutralno državo. Takrat, ko so recimo druge države v konfliktu, v, v vojni, recimo. Ne. Da obdrži pač eh, v teh razmerah. Eh, se pač ne želi postaviti na nobeno stran ne? in v tem smislu je naloga neutralne šole v tem, da varuje tako učence, učitelje, kako tudi sam pouk pred nekimi neposrednimi posegi strank političnih ponavadi, doktrin, ideologiji in podobno, ki se pač v neki pluralni družbi med sabo seveda spopadajo. In seveda kritika neutralne šole je bila in je tudi še vedno tesno povezana s kritiko lajične šole. Zdaj, paradoksno pri tem je, da se lajični šoli pripisujeta ta dve značinnosti, ki se med sabo izključujejo. Na eni strani jo očitajo samo vredno, to, da vrednost vrednostna neutralnost, oziroma pomanjkanje, celo odsotnost vrednot ne, in kar naj bi je malo neka vzgojna moč, ker pač, kot pravijo, šola brez vrednot lahko se k izobražuje in pa ne more zgajati. Na drugi strani ne, pa se jo čita ravno nasprotno, namreč dala šola sploh ni neutralna, ampak ideološka ker so v njej prav določene vrednote, ki jih poskuša vdejanjiti ravno pod neko krinko neutralnosti. Zdaj, sem prej rekel, ker je partija v 70 letih ne, od državnih šol zahtevala, da morajo biti idejno angažirane, oziroma ideološko angažirane, da morajo vzgajati ljudi z mrsičnim svetovnim nazorom, so ji Takrat v 70-ih letih v Sloveniji ravno predstavniki katoliške cerkve očitali indoktrinacijo in pa ateizacijo otrok, obenem pa se zauzemali za neutralno šolo. In ta ideja neutralne šole je takrat v 70-ih letih pa sprožila neke burne odzive, odločno nasprotovanje na politični in strokovni ravni. Tisto, kar je zanimivo, če si zagledamo situacijo, je to, da imamo zrcalno podobo. Ne. Sedaj se predstavniki katoliške cerkve sklepcijuje na to, da je neutralna šola nemogoča, se pravi, zanikajo tisto, kako so sami hoteli doseči v sedmestih letih. Ne? Problem je seveda v tem, ne? Dokoliko je bila, uh, oziroma je, neutralna šola nemogoča, potem je bila nemogoča tudi v i letih. Ne? In je bilo popolnoma nesmiselno se zauzema za Pa so te bili ne samo, da je mogoča, ampak tudi, da je primirna šola za pluralno družbo. Ne? Se pravi, pokolikor danes te da je nemogoča, ne? potem, ne vem, njihova pripostavka je enostavno bila, da, da, da je mogoča. Lahko, da se cekse misli takrat, da se reče, ha, danes lahko rečemo za nazaj, seveda, ne, takrat smo se zauzemili za neutralno šolo, in to so poskusi interpretacije, zaradi tega, ker, ker bi bila neutralna šola manjše zlo, kot je bi bila takratna ideološka šola, ne. Vendar, manjše zlo bi bila edino pod pogoje, ne, da bi bila možno, ne? In če bi bila možna takrat, ne, potem je možna tudi danes. Ne. S tem ne tedim seveda, da, da je tudi lahko zaželena ali ne zaželena. To je drugo vprašanje. Tisto, kar se je verjetno spremenilo, se je spremenila neko, neko družbeno okolje, v katerem seveda, se te izjave danes daje. Ne. Jasno je, da, da od 90. leta dalje se jim zdi neutralna šola premalo. Zakaj premalo? Zaradi tega, ker neutralna oziroma lajična šola seveda ne dopušča ve ruka niti profesionalnega pulka določenej religije. To pa je ravno intenza doseč vrst časov pod, recimo, devetov leto še spremljate, recimo, te diskusije v Sloveniji. We're on a mission from God. Zofijni, ljubimci. Zalačno šolo, ki je kot rečeno posledica srločitve cerke in države, oziroma vodovetske skupnosti, predstavlja osrednji problem verovok in pa konfesionalni v religije. Zakaj ta razlika? Tudi zaradi tega, ker, ker tudi se pač nekak poskuša tveri, za medljic, tako da se, da se reče, aha, vse obstaja razlika, vse se mi konkretno, v se mi ne zauzemamo za vehuk, vehuk ne ostane župnišči, nihče noče vrug v šolab, ne more vehuk v šolah. To, kar mi hočemo, je verski povuk, recimo, ali pa kak podoben izraz, to se je menjalo recimo v tej diskusiji. Večerni v, v v čem hec, ne? v tem, da, da seveda je po eni strani to res. konfesionalni povuk določene religije, recimo Verski povuk, za, za katerega se uh, zadeva, uh, zavzema Katoliška crkva v Sloveniji, ni verovuk. Ne? Ni verovuk v tem smislu, da uh, ne vključuje iz dela priprave na zakrvente recimo, ki so tipičen del verovuka. Tega ta konfesionalni predmet, kakršen je bi bil v šoli, ne vključuje. V tem se razlikuje, vsekako od verovuka. Tisto, kar je pa skupno obema eh, in kak se tem muči, mu je, da ima pa pri obeh teh dveh konceptih crkvu ali pa recimo neka religiozna skupnost, iste kompetence, oziroma se zavzema za iste kompetence. To pa pomeni, da ima prvico določanja programa učnega načrta za ta predmet, da določa vsebine v ručbeniku, da določa, kdo lahko poučuje ta predmet, da nadzira vsebinsko ta predmet in tako naprej. Tu pa seveda ni razlik med verorukom in, recimo, temoverskih povukov ali kakolikoli se že imenuje, ko za profesionalni predmet. Zdaj pa, ko govorimo recimo o povuku religije v šolah, potem, potem bomo ločiti recimo dve oziroma tri možnosti. Prvo je, da imate v šolah, stalno govorim, govorim, o tem, govorim o javnih šolah. Zasebne šole seveda lahko imajo veroruk ali kakoli že, Ker so ravno po definiciji zasebne šole krati tiste šole, ki omogočajo staršem da vdejanjijo tiste pravice, ki se prijomenijo, ki priznavajo tudi ti medarne dokumenti o červih pravicah. In ravno zaradi tega, ker imajo to možnost, ne, oziroma ker ni res, kot kar, kar se pri nas pribi, da uh, so kršene te človekove pravice, če ni veruka v javnih šolah. Ni res vse dosedanje znane resobe Evropskega sodišča za človekove pravice in komisije za človekove pravice temu nasturtujejo. Nikjer ni to vrstne interpretacije, da bi morala ta pravica biti realizirana v javnih šolah. Lahko je realizirana, bodi v zasebnih šolah, doma, kakorkoli, v crkvi, in tako to, to je bistveno. Nikjer ne boste najdeli, da imajo starši pravico do tega v javnih šolah. To pa seveda ne pomeni, da določene države tega ne smejo ponuditi v javnih šolah. In številne, večina evropskih držav to tudi ponuja, versionalne, belih ali pa neke profesionalne variante pouka religiji v javnih šolah. To, to je dejstvo. Vendar, vendar, kot rečeno, bistveno je to da uh, v skladu s temi razsodbami starši nimajo pravice zahtevati od države, da uh, uvede viruk v javne šole. Zdaj seveda, ta religije v javnih šolah ima lahko obliko, da so to pač vsebine o religija v obstoječih predmetih, ponavadi so to, na v srednjih šolah, filozofija, sociologija in podobno, v osnovnih šole pa tudi književnost, prinasec ima tekstran etika in podobno. To je ena varianta. Druga je, da imate nek poseben predmet, kako kakakoli se že imenuje, ali pa kombinacija obojega. What an Ko imate recimo, se nazaj, ko imate uh, uh, poseben predmet v šolah, je ta predmet seveda lahko konfesionalen ali pa nekonfesionalen. Uh, konfesionalen predmet, kot sem že prej rekel, se razlikuje od vere v tem, da ne pripravlja za zakrmete. Medtem, ko ohranja to, da ima crkva neka določena, določena uh, verska skupnost, pač uh, kompetence nad programom, vsebinami, učbeniki, izborom učitelov in tako naprej. In še ena bistvena značilnost uh, konfesionalnega predmeta je, predvsem govorim tukaj, ko za konfesionalni predmet v smislu uh, kakršnega oblikujejo v uh, pretežno katoliških državah. V protestantskih je nekoliko drugače. Je to, da se zahteva autentičnost posledovanja vsebina. Ta autentičnost posredovanja vsebin se razlikuje, ta zahteva od, recimo, nekonfesionalnega predmeta, kjer se zahteva samo kompetentnost učitelja za poučevanje tega osebin. Sprej, učitelj mora imeti ustrezna znanja in to mu zadošča, da je, da je lahko učitelj tega predmeta. Ko je na primer kot v Italiji, ne, za pouk katoliške religije v javnih šolah, tam ta kompetentnost učitelja ne zadošča. Realno zaradi tega načela autentičnosti posredovanja v sebi, mora biti učitelj tudi uh, vzoren katolik, mora pač sodelovati v, v, v verskih dejavnosti okolja, v katerem živi in tako naprej in potem mu, odvisno pač, tu so pač razlike, bodi si duhovnik, bodi si škof, pač da soglas, je, da je za započevanje tega, tega predmeta. Zdaj, zanimivo pri tem seveda je, ne, da pri nas se recimo kratoliška cirkel zavzema za nek konfesionalni pouk, ne za berok, ampak za konfesionalni pouk religije, ki misli ne, ne bi bila, kot bi dali, recimo katoliška religija, ne? in celo se govori, aha, se ta predmet bo pa itak dostopen vsem, ne? to ni samo za katolike, to je tudi za vse ostale, za vsakoga, ki ga te stvari zanimajo, za vsakoga, ki je pač pripravljen to poslušati in tako naprej. Ne? Hkrati, hkrati je pa, in seveda, kaj ne bi bilo alternativa temu predmetu, recimo sedajnji eh, predmet vrstva in etika. Ne? Ko država naj ponuja ta svoj predmet vrstva in etika, ne? mi bomo ponudili pa tega. Ne? Od toga se je pa svobodno, potem res svobodno odločil med enim in drugim. Ne? Zdaj, seveda, pri tem je, je poanta ravno v tem, da ciljko obdrži, kot sem prej rekel, ravno te kompetence nad programom, nad učbim nad učiteljem, izdražovanim učiteljem, nad, učitelj, učitelj, nad sebinami in tako naprej. Ne? Zdaj seveda, če govorimo o tem, da je, da je, da je to porobičeno takrat, ko reko tu Italije, recimo, za, za uh, um, pouk katoliške religije. Potem uredu se reče, aha, je to, kar ciljko priznava, da je avtentična razlaga določenih kresmotemodelskih kresnic, a pa kreščanskih kresnic. Vendar, glede na trende, ki so sedaj v Evropi, da se vključuje v, v te predmete tudi seznanjanje s drugimi religijami, Ravno zaradi tega, ki pač družbe postajajo vedno bolj multikonfesionalne in tako naprej. Ne? Potem se tu seveda zalomi. Ne? Kaj ti, kaj ti, problem je v tem. Ne? Autentično ti lahko razlagaš samo svojo religijo. In te zahtene so lahko samo to. Ne? ne moreš autentično razlagati, recimo, budizma, ne moreš autentično razlagati niti, niti uh, luteranstva, recimo. Ne? Kaj še nekakaj druge religije. In tu, in tu ni več prave osnove za ustrajanje na tem, ne? da je neka religiozna skupnost pri tako koncepiranem predmetu da ima te, te pristojnosti v odnosu do države. Zdaj, kot rečeno, konfesionalni, na jedne predmet, drugi je pač nekonfesionalni, tako je, recimo pri nas imamo, imamo ta predmet virstva in etika. Tu gre za to, da pač se veda o, o vseh teh učnih programih, budževnih in podobno odloča s svet, tako kot vseh ostalih predmetih, fiziki, matematiki in podobno. In krati je pač ta neko personalni predmet seveda v skladu z Ustavo in načelom učitve ciljke države, kar je potvrdila tudi resodba ustavnega sodišča. Takrat, ko imamo se pravi nek poseben predmet v javni šoli o religijah, je ta predmet lahko fakultativan, lahko je obvezan ali pa tako imenovan obvezno-izbirni predmet. Zdaj, je? Fakultativni predmet je, je recimo takšen kot je, Puk katoliška religa v Italiji, pomeni to, da vsak učenec se svobodno odloči, a ga bo obiskoval ali ga ne bo obiskoval. Če ga ne izbere, je alternativa prostost. Nimo potrebno izbrati nekega drugega predmeta, niti mu ni potrebno uh, uh, biti tisti čas v šoli. To, cela svozba je sicer malo daljša, se stup tu pritrževali, ampak uh, njihovo uh, italijansko ustavno sodišče je pač sprejelo dve razsobi in obakrat je prisodilo v, v, v tem smislu da je alternativa prostost. Namreč, predvsem, katoliška srga se je prituževala, da to pomeni diskriminacija teh otrok, ki, ki potem, recimo, izberejo ta predmet, ker so eno uro v šoli in tako naprej, da je to potem, nimajo enakih učnih obveznosti in podobno, ne. A potem, zaradi tega, ker je že v med italijansko državo in svetim sedežem to zapisano na ta način kot, kot izbirni, se pravi fakultativni predmet, v tem smislu je pač ustravljala na tem, da je alternativa prostost. Druga varijanta je seveda, da imate obvezen. Ta predmet, bodi si, si konfesionalni predmet, to je v oštevilnih še vedno evropskih državah, obvezni, obvezni predmet, recimo verovok ali pa konfesionalni predmet je posledica državnih religij in recimo zato je bilo to značilno, vsem tudi za predstavnske države, vendar je, je v zadnjem času, še nekaj let opazen ravno trend v protestantskih državah, ki gre od tega, da bi bili ti predmeti konfesionalne narave v smeri Odisi, nekega predmeta kot je v Veliki Britaniji, kjer je internet Religiozno zasnovanče, če tako lahko rečem, in pač nekako vedno se obravnava več religij, presem tiste, ki so prisotne v, v, v tem britanskem okolju, in seveda učitelji, so običajni učitelji, Ni, ne potrebujejo pristanka neke literanske cerkve, recimo pa anglikanske cerkve v Angliji, da, da imajo možnost poučevanja. Razlika je tudi ta, ne, da. da Običajno je tako v večini držav, da tam, kjer imate obvezni predmet, potem imate vedno seveda možnost oprostitve, biti oproščeni od miskovanja tega povuka, če seveda ste nekaj druge recimo ve uspovedi ali pa ne vem, kaj pa vem, ateist, kakoli že. Vendar običajno je tako, da potem morate izbrati pač nek drug alternativni predmet, ne? nimate prostega časa kot, kot alternativa. Ne? In v tem smislu nekak je seveda, ni neke bistvene razlike med obveznim, pa recimo otrumjevanim obveznim izbirnim predmetom. Zdaj seveda, dobesedno vzeto, obvezni izbirni predmet je kot tradicija. Ne? E, dejansko pomeni to, recimo tudi v našem primjeru v Sloveniji, ne, ko se o tem govori, da je država, oziroma šola, dožna ta predmet med ostalimi ponuditi, me tem, ko se učenec svobodno odloča, kaj bo ne bo izbral. Tako da svoboda je na strani učenca, njegove izbire, obveznosti in na, na strani države oziroma down. I that. Zdaj, pri nas je to tako, kot verjetno veste, da pač imate eh, koncept izbirnih predmetov, izbirni predmeti so običajni predmeti kot vsi ostali predmeti. In tu se marsik daj, poskuša poskuša eh, zambeglevat zadeve kot ta. se izbirni predmeti to je nekaj tako neobveznega, to so neke posločasne dejavnosti, to je ne, daleč od tega. Izbirni predmeti imajo vse značilnosti rednega predmeta, razen to, da ima očen smožnost, da ga izbere oziroma, da izbira med več predmeti. Pri nas je vredeno tako, da imate dva sklopa, družboslovno-humanistični sklop in pa nervoslovni sklop. Ne? In u eh, kar v parlamentu sprejeto je bilo, da se mora v družboslovnem sklopu obvezno ponuditi tri predmete. Ne? In to je drugi tu jezik, retorika in pa ta predmet virstvena Svedem, lahko šola ponudi cel splet drugih še, ampak te mora obvezno ponuditi. Uh, potem je bilo pa do nedavnega, do, do spremenbe, ki je bila pred nekaj meseci, sprejeta, to, da je vsako čence mogel izbrati tri predmete, od tega dva v enem sklopu. Uh, pod temi političnimi pritiski in, ko bi rekel, vsem tem, kar se je dogajalo v zvezi z tromenovano preopremenjenost v krok, Je bil bolj sprejet, sprejeta sprememba, tako da je sedaj še vedno tako, da šola mora ponuditi tri predmete. Tisti, pa, ki mislijo, da jim je to v škodo, lahko izberejo samo dva. Uh, S mi si poskušali reševati tudi ta problem, kaj ne? Župni skrbi v ne vem kaj. Nekdo pač, če misli, da je prvi potem mu ni potrebno enega predmeta poskušati. Tisti, ki pa misli, da ima korista od tega, če izbere neki zbirni premed, računalništvo, drugi tu jezik in tako naprej, bo pač kaj Zdaj, samo še, še nakratko rečeno, se pravi vidi vse, da pa seveda problem VeriUkalpa uh, je v Sloveniji inkonceptualno in pravno seveda rešen in ni res, kot se govorijo, da je to še narešeno vprašanje, ki naj bi ga rešoval na, recimo, konkretno, kot gre za katoličko crko, na pogajanjih med eh, Republiko Slovenijo in Svetnim sedežem. Res pa je, seveda, da se, da se s to simpačno rešitvijo, eh, nekateri ne strinjajo. Vendar je to že, če tako lahko druga zgodba. Zdaj, zakaj vsaj zame se mi zdi, da je ta sedanje ureditev Dobro, več razlogov je. Yeah. Prvi je, da je v skladu z Ustavo in narodni dokumenti človek republika. V skladu z Ustavo govorim zato, nekako ponovat se reče, aha, že, že, zakaj se pa primerjate z neko Francijo in ZDA? Ja, zato, ker je tam tudi po Ustavi sta država in dvrska skupnost oziroma cekve ločena. V številnih drugih evropskih državah tega ni, čeprav nekatere imajo tudi v Ustavah zapisano svalačni držav, kot Italija, recimo vendar ima konkordat ne, sklenjen. In po številnih interpretacijah ločile, tega načela, začitev cekaj države, je to načelo strogo vzeto, ne, da nasprotijo potem s tistimi eh, državami, ki nekak način vse štejejo za lajčne, hkrati pa imajo sklenjene kako konkordat te bodici neke biletarne sporezume. Zdaj, drugo, zakaj je dobro? Po mojem, za to, ker spoštuje tako pridico staršev, da vzgajajo svoje toliko skladu s svojimi religiozni o filozofskimi pripričani, kako tudi pravico otrok, do svobode misli vestin v respovedi. Tu nič, ne, to vrstna rešitev naprej determinira, oziroma nima neti intence. Naslednji razlog je ta, da ponuja učencem eh, znanja o religijah in pa o etičnih dilemah na nek objektiven, kritičen in pluralni način. To podarjim, zakaj te tri? Zato, ker ravno v resodbah Evropska sodišča za človekoj pravice je pa podarjeno, eh, da se v javnih šolah lahko Počuje tudi vsebine recimo o religijah ali pa neka, neke moralne dileme, dokoliko so predstavljene na ta način. Zakaj na ta način? Zato, ker, ker po mnenju sodišča to prepričuje indoktrinacijo. In tisto, kar v Evropski konvencij v šoljevkih pravicah je zavarovano, je ravno to, da so starši ozirom njihove troci zavarovani pred indoktrinacijo v javnih šolah. Četrti razlog je to, da daje znanja otrokom, ki jim omogočajo neko boljše razumevanje neke kulturne tradicije in dogajanj tudi v sobodnem svetu, te nekako vzgaja za strpnost do drugačnih, drugačnega mislečih, za mir, recimo sožitje in pa predvsem sožitje v neki multikulturni, pa tudi religiozno programni družbi. In peto, zakaj ne? Zato, ker, ker je popolnoma v skladu s Skupščine sveta Evrope iz 19. leta, ki grejo v tej smeri, naštevam samo za kratko nekaj teh. Priporočilo je bilo, da se šolski programi pregledajo in spremenijo tako, da bodo pospeševali neko boljše razumevanje različnih religij. In povdarja se, da tudi tam v tistih državah, kjer je je v javnih šolah, ne sme biti poučevan na račun on, pouka o religija kot bistvenega dela človek, človekov zgodovine, kulture in filozofije. To, to je prvo priporočeno. Drugo, um, naj se o religijah predvsem poučuja, povključuje v, v, v uh, povuk etike in pa recimo se, demokratično državljanstvo. Tretje priporočeno, povdareh pravijo naj bo na primerjalnih zgodovini različnih religij na izpostavljanju njihovih izvorov, podobnosti med nekaterimi vrednotami, ki jih te religije zagovarjajo ali pa udejanjajo, ter na različnosti in z njimi povezanimi običaji, tradicijami, preznovanji in podobno. Pospošiti je treba, tudi kot pravi Skupščina sveta Evrope, študij zgodovine in filozofije religij na univerzi in pa, in to ne na teoloških fakultetah, ampak na običajno posvetnih in seveda, da je treba pri tem paziti, seveda, da, da nek tak povuk ne bi bil v konfliktu s nekimi vrednostnimi usmeritvami, starša družina otrok in podobno. Tisti, ki mislijo, da to ni dobro rešitev, kaj ponujejo kot in Koncentrativo ponujejo pač trenutno, ne, kot kratkoročni či, cilj to, da bi se kot veste ta veruk ki poteka v, župnišči, v župniščih, da bi ta dobil status obveznega izbirnega predmeta, ne. Zdaj, po mojem, je pač to stvar, ki, ki se bo tako ali tako končala na ustavnem sodišču, ampak dve stvari se mi zdi, da je pri tem smisleno poudariti, da je, da bi bila takšna Tako poskus reševanja tega problema v tej smeri bil seveda v nasprotju s konceptom laične šole. Saj, popolnoma jasno je, med cili lajčne šole ni in tudi ne more biti vzgoje za neko določeno religijo. Veruk pa po definiciji to je, pri to reči, za životnijski to ne gre za tisti, ko sem prej govoril, profesionalni predmet o določeni religiji ali religijah. In seveda, prav tako, bi taka rešitev okrešila sedanjo zakonsko določbo o avtonomiji šolskega prostora, saj pri tem ne gre toliko za prepoved veruka, pa profesionalnega pouka določene religije v prostoru same šole, ampak, ampak gre za to, da ne more biti to del pouka, ne more biti to del predmetnika. Res je sicer, da se pri nas uh, včasih, recimo, uh, v prvi plan postavljalo ravno to, šola kot šolski prostor. Seveda, tudi, tudi ta ima neko simbolno funkcijo v vsakem primjeru. Ampak tisto, kar, kar je, bistveno je to, ali je del pouka ali ne del pouka. In priznanje župninskega verovljuka za izbigni predmet, izbegni predmet je del pouka, tako kot vsi ostali predmeti bi pomenilo seveda priznanje uh, uh, verovljuka za del šolskega programa v šoli. Kak, če bo do tega prišlo, sem prepričan da, da bo o tem besojeno ustavno sodišče. Novo oblastjo se zdi, da je vprašanje veruka v šolah postalo spet nekako aktualno. Današnja ponudba zofijnih ljubimcev je pri kraju. Veselimo se ponovnega stidenja z vami ob tedno srej. Za danes pa zofijni za zaključujemo. Odajo smo pripravili Robi Primoš in Talija. Srečno!